Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U vrijeme ono, pošto minus subota na osvitku prvoga dana nedelje, Dođoše Marija Magdalena i druga Marija da osmotre grob. I gle, zemlja se zatrese veoma, jer anđeo gospod nisi iđe s neba i pristupivši odvali kamen od vrata grobni i sjeđaše na njemu. A lice njegove bejaše kao munja i odjelo njegove bijelo kao snijeg. I u strahu od njega uzdrhtaše stražari i postadioše kao mrtvije. A Andži odgovarajući reče ženama, ne bojte se vi, Je znam da Jezusa raspjetoga tražite, nije ovde, jer ustade kao što je kazao, hodite da vidite mjesto gdje je ležao gospod. I idite brzo i recite učenicima njegovi da ostade iz i gle, on će pred vama otići u Galileju, tamo ćete ga vidjeti. Eto kazak vam i izišavši brzo iz groba sa strahom i radošću velikom pohitaše da jave učenicima Njegovim. A kad iđako da jave učenicima njegovi i gle, sreta ih Isus govoreći je, se, a one pristupivši uhvatiše se za noge njegove i pokloniše mu se. Tada im reče Isus, ne bojte se, idite te javite braći mojoj, neka idu u Galileju, I tamo će me vidjeti, a do one iđa kugle, neki od stražara dođoše u grad i javiše prvo sveštenicima sve što se dogodilo, a oni sastavši se sastarješe nama, učiniše vječe i dodaoše vojnicima dovoljno noca, govoreći, kažite, učenici njegovi dođoše noću, i ukradiošega dok smo mi spavali iako to čuje namjesnik mićemo ga uvjeriti i vas osloboditi brige a oni uzevši novce učiniše što kao što biše naučeni i razglasi se ova riječ među judejima do dana nas a jedanest učenik odiđeše u Galilejon na goru Kuda im je zapovjedio Isus i kad ga vidješe pokloniše mu se, a neki posumnješe i pristupivši reči Isus govoreći, Dade mi se svaka vlast na nebo i na zemlji, idite dakle i naučite sve narode krsteći ime Otca i Sina i Svetoga Duha učeći da drže sve što sa vam zapovjedio on i je moja sa ja sam s sa vabam usvjedane do svršetka vijeka amen i ti, Povodobni otac Jusin Čelijski Na jednom mjestu govori da je nemoguće sa njim razgovarati i da on nikakvu ni potrebu ni žalju nema da polemiše s ovim svijetom i sa svim onim za polemike raspogoženim ljudima, sem pod uslovom da između njih i njega bude postavljen leš, mrtvo tijelo čovječije. Stolovi prazni, stolovi stolovi prepuni, sujetom i raznim drugim jelima i napitcima, knjigama i knjižurinama, njega ne interesuju, on ne želi da razgovara. Jedino pod uslovom da, na tom stolu okruglom četvrtastom, Bude položeno mrtvo tijelo čovječije, tek onda hoće i želi. Ali tema je sužena. Razgovaraćemo samo na jednu temu. Ovaj ovdje koji leži, a to može biti bilo koji mrtvac Ali čovjek je kao i mi. Možemo li mi njega da podignemo? Braćo i sestre, pogledi čari, mudraci, moćnici, bogataši, lepotani, šampioni. Ako ne možete onda mi nema o čemu da razgovaramo. Zaista nemam. Tačnije, imamo, ali ja u tim razgovorima ne želim da učestvujem. I dalje ću se nadati da će neko doći sjesti za ovaj stoj i dati mi odgovor na pitanje može li biti drugačije. Zar mora ovako da se završava život jednog čovjeka? Evo, braći i sestre, vidite i sami, i mi danas ovdje dođo i stojimo ovako jedni preko puta drugih i na stogu je mrtvo tijelo. Ali mi ovdje nismo došli da naričemo, da očajavamo. Mi smo ovdje došli i evo već ulazimo u prostor velike radosti, velikog slavlja i sveštenih razgovora besjeda, propovjedi, učenja, pjesama, praznika, boja, mirisa, imena. Jer praznujemo, braći i sestre, u stajanju. Ovaj koji leži ovdje Na sredini ovog hrama preko puta nas, on će ustati i svima nama podariti život vječni. Pod uslovom da budemo u zajednici sa njim. Ruka, braće i sestre, uzmite ruku pa i odsjecite. I stavite tu pored vas. Ona bez vas ne može da funkcioniša. Ona se brzo raspadne. Ako je u zajednici sa vašim tijelom, ona može i da blagosilja. Mnogo dobrog da čini. U funkciji je. Ispunjena je životom. Dijeli život sa tijelom. Prima impulse duha. A odvojena od tijela ona umira. Tako i mi, braće i sestre, jer mi smo Udovi Hristovi. Krštenjem to postado smo, Ne prije krštenja. Prije krštenja je sve mrtvo rođeno, braće i sestre. Naravno, u samom stvaranju, nije bilo tako, ali došlo je do onog problema, pocetimo se kratko, do onog pada, strašnog pada ljudske prirode, strašnog poremećaja, od kojeg se planeta i dan danas trese, svi ovi potresi, braću i sas, i u, nama, i u opšte ljudskoj zajednici, Svi ti potresi potiču od onog prvog potresa, od onog jakog udara, neposlušnosti i gordosti kojom smo se odvojili, praktično bili odsječeni onim demonskim laserom od volje gospodnje. I izgubi smo život, poče smo da trulimo, da se raspadamo, da umiremo. I sve dodo do vaska gospodnjeg, tako je bilo. Gospoda bi nas vratio u zajednicu, svetu zajednicu sa ocem, da bi nas vratio tamođe nam je mjesto, u dom, braćo i sestre, u duhovni dom, u umni raj, kako ga nazivamo u crkvi. Došao je i uhvatio našu prirodu Neraskidivo je vezao sa sobom. To je, braći i sestre, tako moćan događaj. Sila božanska. Zgrabila je čovjeka. Ne trčeći za jednim, za drugim, za trećim. Ne. Zgrabila je ljudsku prirodu. Sjedinila je u ipostasi Sina Božije. I on od tada... Postaje i sin čovječi, iako je od vječnosti sin očev, to je sad nova situacija, postaje, do tada on to nije bio, postaje sin čovječi, prijima ljudsku prirodu. Istu onu koja je i postala kroz njega, on je prijima, braćo i sestre, i postaje, zamislite, čovjen. Nije lako, ali potrudimo se, braću i sestre, jer ako umom dotaknemo tu istinu, svjetlost odmah ulazi u nas. Nemojte da se mirimo sa drugim ponudama. Sve druge svjetlosti, sve druge ideje i svjetovi ideja u koje su se mnogi podavili, braću i sestre, i mi te davljenike izvlačimo... Na naše obale i nazivamo ih filosofima. A nije to filosof, to je brodolomni, to je more izbačilo. Jedina svjetlost, istinita svjetlost, ona svetlost za kojom žudimo, jeste svjetlost bogopoznanja. A nema istinskog bogopoznanja ako ne prepoznaš Boga u tijelu. Ako nisi povjerovao da je Bog, tvoj Bog, postao čovjek, tvoj brat, onda ti ne možeš da vjeruješ. Svjetlost, istinitu ne možeš da primiš. I praktično živiš u tamo. Sve je tamo. Što naš narod kaže, ne zna komu glavu nosi. Vjerujemo onda svojim pomislima. Vjerujemo, braćo se sese, demonskim pomislima. I takav čovjek vrlo lako biva zarobljan, uhvaćen u zamke metafizičkog pauka, Satan, Okrenite se bilo gdje i vidjet ljude koji su uhvaćeni u te mraž. Misliojeći da žive, a ne žive. Misliojeći da znaju, a ništa ne znaju. Misliojeći da vide, a ne vide. Da čuju, a ne čuju. Zato je mnogo važno, braću i sese, da se ne mirimo sa važnim idejama, važnom svjetlošću, ovakom. Budimo srpljivi, neka nas u mraku, a nemojmo da izlazimo na farove, ne nemojmo da izlazimo na noćna svijetlja. Čekajmo svjetlost istinitu. Čekajmo glas pastira, a ne najamnika i vukova. I tek onda izađimo iz dubina našega bića. A evo danas, braćo i sestre, ne može biti bolje, ne može biti svjetlije, istinitije, čovjeku bliže i potrebnije. Evo nam sve u njemu. A on, braćo i sestre, u svima nama. Kakva je to čudesna mogućnost, kako je to zajedničarenje. Iskreni da budemo Oni koji su navikli na društvo od dvoje i troje, koji imaju najbolje drugarice i svoje voljene kumove, prijatelje, poslovne partnere, ovdje neće imati šta da traže. I ovo je velika zajednica, sveštena zajednica. Ovdje se braću i sese zajedničari sa svim ljudima svih vremena. Ovdje ulazimo u zajednicu, zvučaće će malo neobično, sa onima koji još nisu ni rođeni, a bit će rođeni i tijelesno bit rođeni i duhovno u crtvi, to gospod znade, a i sa njima ulazimo u zajednicu. Zajedničareći sa sve čovjekom, Bogo čovjekom. Isusom Hristom, jer ljudska priroda, braćo i sestre, u njegovoj ličnosti dobija nove mogućnosti, kako postaje raskošno. Zamislite, ljudska priroda diše Bogom, Božjim duhom. Ljudska priroda u njegovoj ličnosti Silazi u grob braćo i sestre, dobrovoljno. I ne samo u grob, nego silazi i u ad. Hajde braću i sestre, neka siđe neko ljudi u ad. Grobova se bojimo. Operacionih sala braću i sestre plašimo se. Ognja se bojimo, dubine morske se bojimo. Visina se bojimo. Čega se sve ne boji čovek, pogotovo savremeni čovek, čovek koji živi na asfaltu. On ne, ne smije guštera da vidi, pauka se boji. Od komarca, od muve, strijepi. I kako takav čovek da pomogne čovjek ili samom sebi? A ovaj čovjek, ljudska priroda u njemu, braću i sestri. Sve može, sve razara. Smrt satira demonima zapovijeda. Boles i liječi. Grijeh je oprašta. Povajte kako čovjeka mi imamo. Povajte kakav je Gospod naš Isus Hristos. Zabrljaš, smrtno se ogrešiš. Dječurš sat a svi smo mi, braćo i sestre, mnogo grešni, mnogo grešni, braćo i sestre, a to neće svi da nam kaže, neće da nam otkrije istinu. Drži nas u obmanu, drži nam otrovu venama i govori da je krvna slika sasvim zadovoljavajuća. Ma kakva krvna slika? Nama je priroda bolesna, braćo i sestre, Pazite, priroda, to je ono najdublje. To je ono na čemu radi i srce i mozak i kompletan psihofizički sastav. Riječi, priroda nam je bolesna. Ne može tu zdravoga biti ni jednog. I grijeh ima svoje istočnike u našoj prirodi, pao je. Samo u njemu. U gospodu našem Isusu Hristu imamo slobodan progles. Ako smo u zajednici sa njim, braćo i sestre, grijeh ne može da živi u nama. Pazite, biće projava grehovi, ali grijeh postaje naš neprijatelj. Podigne se pomisao, koju se jučer gutao na prvu. Kad se u zajednici sa njim podiže se, Ali i oborena biva Digne se strasna želja Do se na njoj funkcionisao Podiže se, ali biva i oborena njegovim imenom Razne pomisli koje su nas dogudile, dovodile Bivaju pokorene Zgažene tvojom nogom, tvojom voljom Tvojim umom, um koji se lijepio za lažna umovanja, odjednom postaje car, braćo i sestre. Pa kad vidi, kad čuje, kad čita ona umovanja, koja su mu dojuče bile vrlo značajna, on kao car vidi nemoć, vidi bijedu, gazi i šutira to iz sebe, kao potpuno prazno i nemoćno. Ali, pod uslovom da smo u zajednici sa carom, jer car je dao vlast, braćo i sestre, da stajemo na zmije, na škorpije i na svu silu vražiju. I ništa da nam ne naudi. Tako nam je vlast dao. Ali kome, braćo i sestre? Onima koji su u zajednici sa njima. Kako zajednici? liturgijskoj zajednici, ovakoj zajednici, koji su zajednici tijele i krvi, koji jedu njegovo tijelo i piju njegovu krv i život imaju u sebi. On je bio jasan, rekao je, ako ne jedete tijela moje. Azite brate, dok smo mi došli. Pazite šta nama Gospod priča. To vam je uzvišenije nego da ste u društvu sa To je neuporedljivo uzvišenije nego da šetamo i skijamo se po mjesecu, odmaramo na Marsu ili na bilo kojoj drugoj planeti, da se ljuljamo ljuljaškama koje su okačene na zvijezde i da skačemo sa jedne na drugu. Ovo što mi imamo ovdje je neuporedivo uzvišenije. Zato, obratimo pažnju. Nadnebeski car govori nam ovdje na zemlji, ako ne jedete tijelo moje i ne pijete krv moju, života u sebi nemate. A ako jedete i pijete, imate život, ali ne taj vaš život, nego novi život, moju život, moju krv primate. A čija je to krv, braći i sesto? Pogledajte snagu te krvi. U toj krvi nema grijek. Od samog začeća, u utrobi, braću i sestri, sve je bilo bezbjedno, svešteno, duhovno. Grijeha nema, moćna krv. U toj krvi, braću i sestri, smrti nema, moćna krv. Te krvi, demonska krv se plaši, braću i sestri. Kad uđe u nas ko sveto to biće bit u streperi. Nemojte da se čudite ako ponekad dođe do reakcija, jer to je bomba, braći i sese, primamo bombu i pala priroda se trese, temelji se ruše. Nemojte ni da se čudite kad Gospod ruši vaše projekte, životne projekte, miselne, kad cijepa sve vaše planove. Pađe si krenuo sa planovima onome koji ima plan, ne samo za tvoj život, nego za sve života koji to savršeno povezuje. Koji nas je iz nebiće u priveo, braću i sad. Pađe sa tvojim planovima i tvojim proračunima. Smiri se pred njim, prepoznaji ga, priđi i okusi ga. I polako. Današnji dan je blagoslov, poseban blagoslov. Grijeh činimo ako ga opterećujemo sujetom, braću i sestre, Maštanjima, planiranjima, polako. Evo vidi ovo sunce, kako se lijepo kreće. Pogledaj dan, evo i cvijeće. Evo sve je uređeno. Evo nas, braću i sestra, klu se smo ovaj dan svetom liturgijom. Evo on je nama oni onaj koji vlada vremenom, pred kojim je jedan dan kao hiljadu godina i hiljadu godina kao dan jučerašnji. Pazite, mi smo sa njim. I što bi se sad brinuli, kako ću sutra? A mi ne znamo šta će biti sutra, braćo i sestre. A on zna šta će biti preko sutra. On zna sve šta će biti do kraja vremena. I mi treba da vjerujemo i da mu se predamo. Ali danas je važno prepoznati da on može ono što mi ne možemo u zadnjem danu našeg života. Evo ovim praznikom on nas vodi, ne u naše sjutra, ne u naše preko nego nas vodi, braćo i seste, do kraja našeg života. Do naših bovesničkih postelja, do naših umiranja, do naše odra, samrtnog odra. Dovodi nas do naše smrti, do našeg kraja, gdje više niko ne može da nam pomogne. A on kaže, evo vidiš, možemo i pomoći ću ti. Svojim vaskrsenjem ja sam i tebi obezbijedio život i vaskrsenje. Ja sam mislio o tebi do kraja. Ja ne mislim samo o tvom životu kao što mi mislimo jedni o drugima. Možemo da pomognemo u toku jednog dana, jednog projekta, jedne akcije, jednog praznika. I to je dobro, i to je blagosloveno, a to je, braći i sese, malo u odnosu na naše potrebe. Majka doji svoje dijete, otac mu sve obezbijedzuje, ali ono glavno ne može da mu obezbijete. Otac sina sahranjuje, kaže sveti vladika Nikolaj, a gospod ga vaskrsava. Bolji je otac gospodu od oca. Majka čer svoju sahranjuje, A gospod je vaskrsava, bolja je majka, gospod od majke. I crkva, gospod naš Isus Hristos ovim praznikom otkriva nam to. Evo šta vam dajem. Ako vam dajemo ono najveće, život vječni, pa zar je moguće da sumnjate da vam ne mogu dati sve ono drugo? Je li moguće da tako vjerujete? Ovim praznikom ja vam govorim onom najvažnije, a kroz njega govorim i o svim onim detaljima. O svem onom što je vama potrebno, znam ja bolje što je vama potrebno od vas. Ali ovo vam je, znam, a i vi znajte, najvažnije, najpotrebnije. I da bismo primili ovaj život, braći i sestre, obratite pažnju, jevanđelje nas je poučilo. Treba da obratimo pažnju na zlobu judejsku. Ogromne milijarde, braći se ogroman novac. Koristi se, sad da ne ulezimo u tu priču, ali jevanđelje nije preskočilo. Koristi se za zataškavanje. Nemojte da se varate, svi ti mega ekonomski projekti, sav taj novac, taj gnoj koji ulazi u krv ljudsku, to je, braćo i sese, sve zataškavanje ovog događaja. Onaj novac kojim su prvostvaštenici jevrejski, sinedrion jevrejski, i danas Sinedrion i te kako funkcioniše, i tekako novce ima, plaća stražare, koji su vidjeli, ma što vidjeli, pali u nesvijest od sile arhangelske. I rekli šta je bilo, bilo je šta je bilo, bili smo, zapečatili, desilo se što se desilo, popada smo u nesvijest, od straha jedva živi, ustado smo i više ga nema u gromu. Nema. Ga. A šta ćemo sad? Recite da su ga učenici ukrali. Evo novac, a mi ćemo da završimo kod bogosti. Mi ćemo ih ubijediti. Imaju oni način, imaju ukavstvo do dana današnje braće i sestre. Isto rad. Ogroman novac. Ajmo poslovi, ajmo, ajmo akcije, ajmo planovi, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo. ajmo. I mi svi uđemo tu buj, bujicu i čovjeku više ne pada na pamet, ne je li on ustao ili nije, jesu li ga učenici ukrali je zaista vaskrsao, nego čovjek uopšte ne razmišlja na tu temu. Ne razmišlja, braći i sestre, do te mjere da danas nama Gej, populacija, šalje vaskršnje čestitke episkopima crkve. Pogajte dok je došla ta, ta bogaština. Iza toga stoji pritisak novca. Ovi su dali novac, stražari su otišli da lažu, braću i sestri. Odmićeni, najjeftinije. Pazite kakva bijeda. Stražario si. Vidio si da je ustao iz mrtvi. Primaš novac i čutiš. Govoriš laž. To je, braćo i sestre, jedan otkos. I danas, svi koji čute, a znaju, pripadaju toj grupi. Odošle da olažu, da obmanjuju narod. A jedna grupa od njih, 11, otišla je na drugu stranu. Gdje? Otišla je u Galileju, gdje im je gospod zapovjedio da će se vidjeti. Reko im je, da uprosimo, naći ćemo se tamo, prije nego što će ući u grob. Tamo ćemo se naći. Ko tako razgovara, braći i sestri? Onaj koji je vazara digao glasom iz mrtvih, pa pošao i onda posrada. Ishod je već bio jasan. Kako može da umre onaj koji glasom podiže četvordnevnog mrtvaca? Kako, braći i sestri? Znači ima drugi plan, drugi je njegov cilj. Vidjet se u Galilei, tamo me čekajte. I dolazimo. Poslije vaskrsenje, poslije ustajanje iz groba, ostavi stražare, pogu mrtve, ostavi ih da imovi ovi uvaljuju novac, da lažu, da obmanjuju, da da im novac da osnivaju razne filmske industrije, Dade im novac da organizuju razna sportska dešavanja, nauči ih kako da u jednom danu na jednom mjestu sabiraju 200.000 navijača, nauči ih kako da navuku na jedan događaj nekoliko milijardi učesnika jednog recimo svjetskog prvenstva olimpijade ovoga ili onoga i novac im dadoše i naučiše i kako se to radi pa nećete valjeti da očekujete od sportskog navijača da, se, da će se bavi Vaskrsenjem gospodnjem to nije njegov život nećete valjeti da očekujete od djece ovoga svijeta koji puze da im se udijeli malonovca da idu za jedana istoricom na Galileju Ne, braćaj, sestre, samo crkva apostolska ne prima novac. Onaj pustinjak, Melanije Rimnaški, kad mu je dala zlato u pustinji, na bravosloven način kaže, a što ce ovo meni, sestra? Ne treba meni ovo, nositi to, pa uzmite, sveti oče, ne treba mi, razumiješ? Mi ovdje to ne koristimo, pa dajte nekom drugom. A pa čuješ li, ženska glava, ovdje to niko ne upotrebljava. To zlato ovdje nikome ništa ne koristi, zaista. I ona mu ga zavuče negdje ispod revnosna i ode. A on se smrad trugažnog, vidje zlato i krenu za njom i basi ga u rijeku. Zašto, braćni sest? Jer on ima nešto neuporedivo vrednije. On je u zajednici sa onim koji sve drži. On sve ima. On je naslednik Hristo, braćni sest. Ađe da daješ onome koji je naslednik gospodnji, naslednik Otca Nebesluga, naslednik vječnoga života. Šta možeš da mu daš? Čime da ga obraduješ ili da ga potkupiš? Crkva, braćo i sestre, u svetim apostolima njih je da na istoricu obratite pažnju, to je ta važna scena u događaju odlazim. I oni, uzevši novce, učiniše kao što biše naučeni vojnici. To je nauka na ja to, kao što biše naučeni do dana današnje. a to je sad odmako, to malo ko može da prepozna. To je nauka podmićivanja. Uzmi i da čutiš. I razglasi se ova riječ među judejima do danas. Da Gospod nije vaskrsao, vidite da mnogi i ne razmišljaju na tu temu kako rekao sam. A onda, ovo je za nas važno i ovo je odgomak koji čitamo na svetom krštenju. Ovo je, braći i sestre, prvi susret prosvećenog hrišćanina, to jest krštenog čoveka sa svetim evanđeljem. Prve evanđelske riječi koje ulaze u um, koji je obasijan svjetlošću kreštenja, jesu upravo ove riječi. A jedanaist učenika, apostoli, bez jude. otidoše u Galileju na goru kuda im je zapovijedio Isus prije svojeg stradanja i smrti. Tamo ćemo se vidjeti. I kad ga vidješe, jer javio im se, vas krseo iz groba, moćno, evo nos. I kad ga vidješe, pokloniše se, a neki posumjaše. I pristupivši, reče im Isus govoreći. Kao danas, braćo i sese, ovom službom već smo ušli u prostor praznika. Gospodi nama, Pristupa danas. Kao pazite, kao vaskrasli bogo čovjek sa ljudskom privodom. Pristupa nam ovom svetom liturgijom da ne može bliže i ne može bolje i nama govori ono što je apostolima rekao. Pazite, obratite pažnju i upoređujte. Tamo bijeda, nešto malo novca... A o vamo, povedajte šta. I pristupivši rečoj im Isus govoreći. Dade mi se svaka vlas na nebu i na zemlju. Idite dakle i naučite sve narode, krstećih, u ime Otca, i Sina, i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. I evo ja sam sa vama u sve dani do svršetka vijeka. Vaskrsli gospod, braći i svesi. Ima svu vlast na nebu i na zemlji. Ne Bog. Jer on je posili ravan Otcu od vječnosti. Po božanskoj prirodi on je tu vlast imao od vječnosti. Ali sad nam daje novu vijest. Dade mi se kome meni kao Bogo čovjeku. Kao čovjek imam svu vlast i na nebu i na zemlji. Pazite to, braći i sestri. Svaka borba za vlast postaje suvišna. Pazite, jeste vidjeli crkva da se otimava, sem u nekim e, izuzetcima i izopačenjima naše svijesti. Kakva vlast na zemlji? Pa imamo je i na nebu i na zemlji. Dade mi se, pazite, ne bilo kakva ili vlast djelimična, nego svaka vlast i na nebu i na zemlji. Ljudska priroda, braću i sestre, obratite pažnju, ima vlaz i nad angelima u ličnosti Boga čoveka. Angeli prepoznaju u ljudskoj prirodi svojega gospoda, svojega cara, svojega tvorca. I sa tom vlašću šalje apostole. Pazite kako mi impuls imamo. Pazite na koje vjetrove naša jedra rade. Na koje blagoslo. Idite i naučite sve narode, krsteći u ime oca i Sina i Svetoga Duha, novo carstvo. Carstvo u kojem vlada sveta Trojica, postavljanje novih granica, ne interesuje apostola tvoja međa, nego ga interesuje tvoja duša, ne interesuje apostola granica ova koju mi pošljemo, nego on vidi čoveka i granice njegovog bića, njih hoće da uključuju polje neberskog carstva. Carstvo Hristovo je tamo gdje su ljudi, braćo i sestre. Tamo gdje žive hrišćani, to je njegovo carstvo. To su međe tog carstva. Krstite ih, obilježite prostor i učite ih. E sad ubratimo pažnju, još malo i idemo dalje. Ovako ne žurimo, velika je subota, spokojno se krećemo i naučite ih ne samo krstite nego naučite ih da drže da drže braću i sestre srcem, životom, vjerom, nadom, ljubavlju, krvlju sve što sam vam zapovjedio. mnogo važan trenutak krštenje Bez apostolske propovjedi, nemoguće. Krštenje, bez učenja crkve, vjera pravoslavna, bez učenja evanđelskog, bez učenja apostolske. A koje je to učenje? To je volja Božija. Naučite i da drže sve što se vam zapovjedio. Ono što crkva uči, to je Gospod zapovjedio, braćo i sas. Pa nije to moje izmišljotina, nije to moja volja, pa ja je to baš hoću a uporno, uporno, uporno. To je blagoslov, braću i sestri. To je zapovjez, to je poslušanje. I ogromna sila, jer sila je u blagoslovu, onoga koji blagoslov daje. Sila je učenju crkve. Ako se se sreli sa učenjem crkve, ne znam da li ste, a vjerujem da jeste, makar dijelimično, sa učenjem crkve, Vi ste morali osjetiti silu. Morali ste osjetiti. Osjetiti da djeluje, da mijenja, da svijetli, da tamu progoni. Da mijenja dioptriju, braću i sestre. Da mijenja orijentaciju. To je svojstvo Božje učenje. I što je najvažnije, a nije to proširi, prosto proširivanje svijesti, prosto proširivanje percepcije, memorije. Ne, braći i sves, ne nas, Gospod, zbog toga. Nego da bi imali njega tu, u nama, među nama, posredi nas. Uslov da on bude sa nama jeste da učenje njegovo, zapovijest njegova, Učenje crkve bude u nama i da ga mi držimo. I evo kaže, učeći ih da drže sve što sam vam zapovijedio. I pod tim uslovom, evo ja ću biti sa vama, pazite, u sve dane. Ne samo neđeljav i ne samo jednom godišnju ili jednom u četiri godine, ili jednom u dvadeset godina, kad se čovjek sjeti da postoji crkva, nego sve dane do svršetka vijeka, do svršetka vremena, A On koji je sa nama u vremenu, On je vječni Bog. I pazite, gdje smo mi, braći, sad. mi kroz vrijeme idemo, a vječni kabal, kabal vječnosti, u srcu nosimo, e to je crkva, to su hrištjani, a vazduh tog carstva je učenje gospodnje. Zato, ukoliko ne osjećamo da je gospod sa nama, treba da znamo da nije učenje njegovo prisutno, da nismo u dobroj vezi sa apostolima, Da ne odosmo sa njih jedanaest, nego da ne odosmo sa stražarima, braćo i sestri. Da nas nije neko potplatio. Da nas neko nije učutkao. je vidite, da se razumijemo, treba rasuđivati. Da ne idemo u krajnosti. Ali mnogo toga što je na izgled blagosloveno, može da bude zapravo dobar potez onih drugih naučnika, koji zna, znaju da učutkaju a znaš kako valja živjeti treba djecu obezbijediti treba ovo treba ono a šta si ti bro obezbijedio kakav život ti živiš čovječ i to ti je život i tako si ih obezbijedio fino si ih obezbijedio evo pogledaj a sad čeka još malo pa da vidiš gdje će da budu i šta si mogao da očekuješ Zato bracio i sestre, obratimo pažnju. Ajmo mi za apostoga. Pa i Peter je imao ženu i đeca, bracio i sestre. I mnogi drugi su imali. Alsu kra nego za njim. I da im nešto nije zahvalio, hvalio i nešto apostolu Petru da nas. Pao. Hvalio i nešto svetom mesavi. Hvalili nešto svetim mučenicima koji su sve ostavljali i krenuli za njim. Ništa im nije bilo, braću, i sve se lakše, nego mnogo teže nego nama. Ali oni su krenuli za njim. Nema povratka, sem u grob. A za njim ako kreneš, grob te više ne čeka. Samo život, samo svjetlost, samo blagoslov. Ovim praznikom, baš ovim praznikom, Gospod očekuje da i mi krenemo za apostolima, da čujemo ovaj blagoslov i da u buduće učimo nauku Gospodnju. Jer u toj nauci, tačnije u tim zapovjestima, On je prisutan. Ako budemo živjeli po zapovjestima Gospodnji, Bog će živjeti u nama i mi u njem. Ako Gospod živi u nama, onda je, braći i sestri, smrt satrvena. Ne može smrt da živi u duši onoga u kojem se Gospod zacario svojom voljom. Zato otvorimo naše srce, pustimo Gospoda neka uđe, nemojmo da se opiramo. Pustimo ga, samo pratimo blagoslovu. Budimo poslušni crk, nemojmo da ispitujemo, nemojmo sad, bar neko vrijeme, ništa da pričamo. Samo čutimo i slušajmo i primit ćemo život, a kad primimo život više nećemo pričati, braća i sestva. Nećemo više polemisati, nećemo se više nadmudrivati. Mi ćemo prosto pjevati. Pjevaćemo vaskršnje pjesme, slaviti Boga u Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duhra, pa ćemo da proslavljati i Presvetu Bogorodicu našu, Bogorodicu, pa ćemo i njoj pjevati hiljadu pjesama. Prinositi bukete blagodarjenja u crkvi, a Duh Svetiće da nas nauči koje cvijeće da beremo i kako da pravimo i ukrašavamo te brogodarsvene prinose, sami to ne možemo. Pa ćemo proslavljati naše svete apostole, koji se potrudiše i naučiše nas kako da držimo zapovijest Gospodnju, kako život u sebe da primimo. Pa naučiti slaviti svete oce i učitelje, koji nas naučiše kako da služimo svetu liturgiju, svetoga Vasilija Velikoga danas, jer danas nas on vodi kroz ovaj prostor, njegova je liturgija, pa ćemo slaviti sve svete mučanike koji su krv, braći i sestre, izobilno izlivali za onaj izobilni, blagodatni dar, žaleći samo što je nemaju više da je izliju, i što nemaju više života, pa da sve živote polože na utar životodavce. Pa slaviti i sve naše svete pretke, koji nam ostaviše sve ove čudesne hramove, zadužbine, čudesna predanje. sačuvaše ove praznike, ove običaje, sačuvaše život, braće i sestre, jer kod crkvu čuva i predanje i koga predaje, potomcima, on im život predaje. Pjevati, braćo i sestre, pjevati, pjevati, pjevati, jednim ustima i jednim srcem. I ovdje u vremenu, a ta pjesma, pošto je posvećena vječnome Bogu i podstaknuta vječnim duhom, koji pjeva u nama, sa nama i za nas, bit prenijeta pashalnim provazom unijeta i u carstvo nebeskom. Pa one himne koje ovdje pjevamo, učimo i pjevamo, pjevaćemo, braće i sestre, baš te himne i u carstvu nebeskom. I time se još jednom potvrđuje da je crkva zaista projeva Carstva, Oca Nebeskoga, Sina Njegovog, Jedinorodnog, Ova Boćenog, Vaskrskog i Vaznesenoga i Duha Svetoga, Gospoda, životvornog. Nje se držimo i život u izobilju imat ćemo. I sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.